Bismillah. Mentah Raja adalah perkara istihadiah. Ya. Mohon penjelasan Ustaz sebab ada pendapat yang menjelaskan tahdir ini hanya pendapat sebagai noh. Assalamualaikum warahmatullah. Kamu muslimin yang saya hormati. Kalau perkara itu perkara istihadiah, berarti hasil istihad seseorang. Pertanyaan pertama siapa yang berhak untuk beristihad? Itu pertanyaan pertama. Kalau sudah dijawab dengan benar, masya Allah, tentunya para ulama yang lebih alim, lebih pantas itu istihat. Kan pertanyaan kedua, apakah kita memilih istihatnya para ulama atau istihatnya para juhara? Pertanyaan kedua. Kalau dijawab dengan cerdas ya tentunya istihat para ulama. Pertanyaan ketiga, apa istihatnya mereka ketika mendengarkan tentang radio Roja? Atau laporan tentang Raju Roja Dari dua belah pihak Yang bertikai Apa jawabannya? Alhamdulillah, jawabannya sangat jelas Tidak mendengar Raju Roja Orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya Atau yang menghormati manhajnya Tidak mendengarkan kecuali orang-orang yang tidak menghormati manhajnya Dan prinsip Ahli Sunnahnya Rokamakala Hadudahullah dan itu bukan hanya pendapat beliau. Pendapat sekian para ulama. Apakah Syekh Rabi. Atau Syekh Muhammad bin Hadi. Atau Syekh Ufair Al-Jabiri. Enam. Semoga Allah menjaga Antum Apakah Antum akan memberi taklim esok hari di masjid Yang mana kita ketahui bahawa Di masjid tersebut bulan syawal kemarin Diadakan taklim oleh Jafar Soleh Berkenaan dengan daurah masyaih Di Bantul Apa kaitannya? Apa kaitannya? Nah pernah ditanyakan Kepada Syekh Suhaini Dan beberapa Syekh Dua Syekh kalau enggak salah tahu Ya yeah ditanyakan tentang masjid di mana Purwokerto, masjid milik Alirshad. Di sana ada yang ngisi. Hari ini satu bulan, hari itu satu lain. Kita disuruh ngisi di situ. Tidak semuanya ahlu sunnah. Kata beliau, kata Sheikh, kalau kamu tidak dibatasi untuk menyampaikan kebenaran. Kalau pun kau tidak dibatas untuk menyampaikan hak, sampaikan. Itu jawabannya. Kalau masjidnya masjid umum, bukan masjid markas mereka bukan. Kalau masjid umum, jadi kita isi hari ini prinsip-prinsip sunnah. Minggu depan nanti seorang hizbi ngisi kajian lagi. Bulan depan kita ngisi lagi. Itu boleh. Arti boleh kita boleh menyampaikan kebenaran di situ. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah jelaskan hizbiahnya. Jadi mereka bicara tentang hizbia, kita bicara tentang sunnah, ya. <tuh> Karena bila <Allah> syaratnya apa? Satu, bukan di markas mereka. Kalau mau di markas mereka Tidak boleh. Yang kedua, kita tidak dibatasi untuk menyampaikan kebenaran dan membantah kebatilan. Benar? Kurang banyak Abu. Ustaz Maududi Abdullah senantiasa Menda'awahkan sunnah Dalam kitab-kitabnya dari para ulama, dengan kitab-kitab Dari para ulama ahli sunnah Sementara umat Islam akan ilmu sunnah Kenapa masih disalahkan Mohon nasihat dari Ustaz Khamilina Azzaikum Allah Cukup Kita mengetahui seseorang Sebagaimana Imam Ahmad Rahimahullah Ketika ditanya tentang seseorang Jawabannya umbur Wilaman ya'wi Lihatlah kemana dia Hinggap, kemana dia Singgah Nah, kalau ke Jakarta mana sehingga Keraja Roja kan Isi di Itu sama dengan Roja Roja Iyun Nah Bukan murji, ya, kan? Tapi Roja Iyun ya. Dari nama radio bukan Roja dalam artian Irja Nah Walaupun Ali Hassan Abdul Hamid yang sedang mereka undang Dikatakan Memiliki pemikiran Irja Dan kata Sheikh Radi Membela pemikiran Jahmiah dan saya baru baca tadi di jalan dan kata Sye, bukunya, dia ucapan dia taktiknya terhadap tulisan turpusi itu sudah 23 tahun yang lalu tapi kaum muslimin tidak mengerti sampai ketika para ulama berbicara baru tahu oh ternyata ternyata makanya ahlul bidah ahlul dhalal sangat jengkel pada para ulama karena itu karena selalu membuktikan nah Nih aslinya siapa, nih ahlinya siapa, ahlinya siapa. Han hey. Ibn Azzaikum Allah. Hey. Apa yang diucapkan oleh Ali Hassan Abul Hani, bukan hanya satu pemikiran irja saja. Tapi termasuk dia membiarkan pemikiran hey, Jahmiyah yang terdapat di dalam bukunya tertulis, Dan juga apa yang dia ucapkan dalam tafsirnya di situ, dalam komentarnya. Hey, yang juga mengucapkan hey, kalimat yang samar dan mengerikan. Seakan akan syariat Allah ini tidak memiliki hikmah. Kau muslimin yang saya hormati, kalau kalau kalau bukan dengan bimbingan para ulama, saya tidak tahu. Ia kan? Apalagi kau muslimin. Kalau tanpa bimbingan para ulama, kita tak ngeri. Siapa Ali Hasan? Siapa Abdul Hasan al-Misri? Siapa? Tak kata kita. Tetapi Allah dibuktikan dibuktikan jelas bahawa Abdan Ar'ur roor diri atau Abdul Hasan al-Misri di Yaman atau Ali Hasan Abdul Hamid di Jordan sejenis dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang mirip intinya mengentengkan masalah mengentengkan masalah bid'ah sudah ada dua perkara yang dianggap salah oleh Ali Hasan di buku itu kemudian dia bilang dengan dua kesalahan ini tidak mengurangi bobot kitab ini dan tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan buku ini dan terus kata Sir sungguh buku ini sungguh memberi, membikin masalah bekadrin beaid, bukan tidak berkurang, berkurang sangat. Karena masalahnya masalah kijah. Kalau bila Nazaqwa perhatikan dan mungkin tidak jauh dari ucapan dia ketika berbicara tentang. Nasirul Katil. iya kan? Ditanya. Bagaimana Nasirul Katil? Dia baca sepintas dan dia katakan. Ma akulu annahu salafi. Walakini akulu annahu syekhu salafi. Aku tidak hanya menyatakan dia sebatas salafi. Bahkan dia syekhnya salafi. Basah-basih. Ketika buku yang sama dikasihkan ke Syekh Rabi. dibaca, Kata Syekh Rabi. Hada munharif. Hada rajul munharif. Apa perbedaannya Bukunya sama Inilah yang sama Ali Hasan, Bahawa dia Syekh Salafi Inilah yang sama Syekh Rabi, dia Munharif Salam ibadina azakumullah Al-Muslim yang saya hormati Dan ini sudah dibuktikan Terlihat kalimat-kalimatnya Dan sudah dibacakan pula oleh Syekh Ubey Dari Jabiri, buku yang sama Sesungguhnya majalah bukan buku Majalah Bukannya dari ah uh, Apa majalahnya kemarinnya az-zakhira namanya zakhira tapi seingatnya adz-dariah adz-dariah itu yang jelek namanya nah, Di dibaca sama Syekh Abdul jawabannya sama dengan Syekh Rabi hada ar-rajul munhalif mun menyimpang bae kayak tadi menyatakan bahawa sufi walaupun dia begini walaupun dia begitu adalah sufinah Bahawa mereka wahabi walaupun ekstrem mutasyaddid tapi mereka wahabina Mu'tazilah walaupun mereka lebih mementingkan akal tapi mereka Mu'tazilina dan seterusnya. Ini kalimat apa? Hey. Kalimat hadis sunah. Khona <tuh> wirna'uzukumullah. Hey. Kita enggak tahu kalau kita enggak tanyakan pada para ulama. Hey. Alhamdulillah ditanyakan para ulama, berikan bukunya, kita enggak komentar banyak, nih buku mereka atau ini majalahnya. Dibaca. Dan itu kesimpulan mereka. Hey. Tetapi Ali Hasan membelaannya. Dan bukan yang pertama Bukan yang pertama dia membela Ahlul bid'ah Ali Hassan membela Adnan Ar'ur habis Membela Ali Balhaji, Al-Dazair Dipuji habis-habis Dipuji semua tokoh takah ahlul bid'ah Dan akhir-akhirnya Terbongkar semuanya Dan ditahdir oleh para ulama Dengan tahdir yang jeli Yang sangat jelas gamblang enggak samar-samar kami beri nasihat ke mullah, ke muslim dan mereka roja'iyun adalah yang mengundang alih-alih berucap berkali-kali, hum hum, haula, mereka. Kira-kira ada apa di sana? Kenapa tidak mengundang masya'ah yang lebih bersih, lebih selamat? Kami beri nasihat ada apa? Pasti ada sesuatu. Karena Disebutkan berkali-kali oleh para ulama bahawa seseorang itu akan mendatangi atau akan mendekati sesuatu yang sejenis. Akan mendatangi yang sejenis. Dan itu dengan dalil al-awwah junudun mujannada mata minha tala' wa mata nakara minha khala' yang namanya ruh-ruh manusia itu tentara yang solid. Mata arafa minha tala' Ittalaqa ya artinya akur. Ma ta'arafa, saling mengenal, sama sama akur. Wa ma dan apa yang saling mengingkari karena berbeda, ikhtilaf. Enggak akan bisa sama, enggak bisa akur. Yang bisa akur itu kalau sejenis dianya mutasahil mengentengkan Ali Balhaj, mengentengkan Adnan Ar'ur, sampai terjadi pertumpahan darah di Ajazair gara-gara Ali Balhaj, gara-gara pujiannya Ali Hasan, Sehingga sekian Ahlus terbawa dengan Ali Balhaj. Kemudian juga banyak yang tertipu dengan Adnan Ar'ur, dengan pujian Ali Hassan. Ini kemudian yang undangnya juga sama. Sejenis. Mengentengkan tokoh-tokoh Adnan Bid'ah haji bersama ahli bidah. Daurah bersama ahli bidah ah. Apa bisa? Daurah bersama ahli bidah. Ah. Ikutilah sunnah, jangan ikutilah ra'yu, diam. pertama oleh ahli sunnah, sesi kedua oleh ahli bidah ah. takfiri. Kami benar nanzu kumullah sudah. Masa-masa lalu, masa-masa kebodohan sudah lewat. Karena pertama munculnya istilah salaf Ini sekedar pengalaman saja Sekedar menyampaikan pengalaman Sudah, sudah terkenal kalimat salaf ini Awal-awal pertama Saya masih di dengaran malah waktu itu Itu ada daurah Ahli sunnah di Jogja Tekfiri hizbi Hizvi ngisi, Hisbi, ngisi. E, Apa lagi Ngisi semua Sampai ada yang ngisinya pakai album Itu satu-satu kajian kajian akidahnya dari kita, dari salafi. Tapi kajian jihadnya dari orang-orang yang pulang dari Afghanistan. Kemudian kajian berikutnya kajian album ini Soeharto. Di sana, ini Soeharto di sini, ini Soeharto di situ. Orang Dewan Dakwah, saya lupa namanya. Akhirnya setelah itu ribut setelah setahun mungkin atau lebih mulai kita tidak bisa begini. Enggak mungkin kita bicara tentang sunnah kemudian digembosi oleh mereka. dibantah. Tidak bisa kita kerjasama dengan orang, -orang. Mau salat, salat seluruhnya. Kalau tidak, tidak bisa. Tidak bisa dicampur-campur begitu. Selesai, ribut. Terjadi tahbir-tahbiran. Alhamdulillah, terpisah. Di dalam orang-orang yang mengaku salafin, ada surin. Waktu itu belum kenal kita surin untuk apa. Makanan apa kita tidak tahu. Sampai ketika Kita baca Buku-bukunya Abdul Rahman Abdul Khalid Karena kita anggap sebagai salafi eh, Prinsip 20 Kok kaya bukunya Asral Banna ya Prinsip 20 Selesai eh, baca Baca lagi Judulnya Harukah Da'wah Kok ada harukah ya Kok kaya ikhwan muslimin ya Wah eh. Begitu para ulama bilang bahawa mereka Hizbiyun, suruhin. Oh, pantas. Kok latah mengikuti mereka? Selalu mengikuti ikhwan. Ikhwan punya punya sifat 20, ini bikin 20 juga. Ikhwan punya haroka, kita bikin haroka juga. Haroka sunniah. Latah. Ternyata, memang Hizbi. Alhamdulillah. Dengan bimbingan para ulama jadi tahu. Oh, ternyata. Kita sudah merasa sedikit ini kok ada aneh, agak aneh. Kok mirip-mirip dengan mereka? Ada apa ini? Ternyata... Memang hijzbi Memang dia dalam keadaan pemikirannya Pemikiran mereka, pemikiran ikhwani Mirip Atau persis Sudah dibantah suruh jelas gamblang Muncul lagi sekarang Kenapa kau diulang-ulang terus Bahawa yang namanya Seekor kuda Itu enggak akan kejeblos satu lubang dua kali Kuda bukan manusia Cerdas mana sih kuda sama manusia kuda itu kejeblos dari satu lubang, tidak dua kali begitu kejeblos dia ingat terus tempat itu ada lubang setiap tempat itu dia loncat demikian usirah fil akar kuda tidak akan terjumus dalam satu lubang dua kali maka manusia sepantasnya untuk lebih dari itu sudah kejeblos sekali jangan diulang dua kali apalagi ini sudah dua kali kejeblos yang pertama kemudian kejeblos dengan sururi sekarang kecepatan dengan apa lagi? Hanya ganti nama saja kemudian kita tersamar lagi. Diganti nama lagi samar lagi. Diganti nama lagi samar lagi. Kan Ibu Dina'azakumullah. Akan sampai kapan kita tertipu terus kalau kita tidak melihat eksistensi hakikat yang ada di dalamnya. Nama suruhnya buang dulu. Apa sih eksistensinya? Sikap mereka. Muwaqatuhum <a 'da 'a> sunnah yang mereka tak itu pakai istilahnya Imam Ahmad. Muwa'atul ada as sunnah dalam menghadapi ada sunnah itu tidak memiliki mereka. Kembang. Kata ngomong saja secara pribadi. Tidak? Jangan kita bicarakan mereka. Mereka juga punya kebaikan. Kata Sunuri dulu. Yeah. Mereka juga punya jasa. Jangan kita sok menang sendiri. Semua juga punya kebaikan. Thomas Blake punya kebaikan. Ya Clinton juga punya kebaikan. Tapi karena kafir nggak diterima kan begitu? Kalau tidak nazaromullah nanti akan muncul lagi yang kayak gini namanya lain kemudian kita tertipu lagi. Lah Allah seorang mukmin tidak kejeblos dalam satu lubang dua kali. Seorang mukmin siangan kejeblos dalam satu lubang dua kali. Mereka sungguh-sungguhnya orang-orang yang harusnya lebih cerdas, lebih pandai dan lebih mengerti bahwa kalau perkara-perkara perkara yang berbahaya Maka dikasih bungkus apapun sama saja He. Dibungkus dengan tasawuf He. Ya jelas Dibungkus dengan ikhwaniyah Sama Dibungkus dengan sururiyah Sama He. Sebagaimana haddadi Dibungkus dengan label hajuri Sama saja oh, Tapi ini hajuri ya, ya, ya saya tahu itu hajuri Tapi tidak ada bedanya dengan haddadi Apa bedanya He. Karena hakikatnya adalah Menjatuhkan para ulama Para imam Imam ahli sunnah hanya karena sesuatu yang dianggap Kesalahan Habis para ulama Tidak tersisa Sama dengan haddad Para ulama habis tidak tersisa Kalau kita mempelajari manhaj ahli sunnah Prinsip-prinsipnya Maka otomatis semua yang menyimpang Dari prinsip ini akan terasa Ini Berbeda dengan apa yang dipelajari dalam prinsip-prinsip sunnah. Nah. Warakulullah wafiq. Di antara prinsip sunnah adalah. membenci ahlul bid'ah. Membantah ahlul bid'ah. Tidak suka dengan ahlul bid'ah. Memperingatkan manusia dari ahlul bid'ah. Ini prinsip. Prinsip. Apa artinya kamu ini prinsip? Kamu buka kitab akidah. Salaf wa sahabul hadis. Akidah loh ini kitabnya. Kitab akidah itu salaf. Dalam babnya. Yang tadi di sini bab bencinya wujudnya benci kepada hal bidah kitab usul i'tiqad alusunu wal jamaah usul i'tiqad prinsip akidah isinya ada bab khusus masalah sikap terhadap hal bidah baik berarti apa itu remeh apa prinsip yang penting kita buka lagi kitab sekian kitab usul sunnah atau prinsip-prinsip sunnah dari sekian para ulama selalu memasukkan bab tentang bagaimana celeknya ahlul bid'ah Dan bagaimana sikap terhadap ahlul bid'ah S.A.W Siapa yang membuat remeh Membuat ringan Sururi Siapa yang membuat remeh, membuat ringan menganggap tidak penting masalah ini Hizbi'un Ikhwaniyun Sururi'un Rajai'un nah, Warakullahi wabarakatuh Rasulullah hidayah warahmat ونسى الله تعالى يجرى من الذي يستمع القولة فيتبنى أسانه آمين وصلى الله على عليه وسهبه وصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سبحانه الله ومحمدك وشد الله إلا إلا مسكورك واتبرك وصلى الله عليه وسلم الله وبركاته